Oh my, Alex. And then, they go into this bar, and there are all these space creatures, and then, someone makes a mistake of picking out Obi-Wan Kenobi, and then, he takes out his lightsaber, and he goes, whoosh! And he chops his garb's arm right off! Because it's a saber that's made out of light. Well, you know, dude, this doesn't sound like a nice movie. Now, the way we were, that's a nice movie. Förra säsongen släppte vi två avsnitt om fenomenet. Tack vare Disneys stora planer för franchisen så är den ständigt aktuell- och framförallt nu när episod 8 i Skywalker-sagan snart har premiär. Följ med oss när vi återigen tar oss till galaxen långt, långt bort. Did Luke Skywalker... Oh, would you stop? <laughs> Luke Skywalker, this Luke Skywalker, that... I'm sick of hearing about that little fruit. <laughs> Luke Skywalker is not he and Leia, clearly. I... Då är vi tillbaka igen med Star Wars Mm, Allt är aktuellt mer eller mindre Ja, nu fördelar jag nu tack vare Disneys stora mm. planer Så det ska bli kul mm. I detta avsnitt kommer vi gå igenom lite tankar och förhoppningar inför den stundande episod 8, The Last Jedi. Du har du inte fått någon svensk titel va? Nej, det har inte hört Fick jag episode 7 det förstås? Nej. I alla fall, sen kommer vi gå in lite på episod 9, vad som har hänt sen sist och lite så kanske. Mm. Uh, Star Wars Rebels, säsong 4, den sista säsongen är på grej just nu. Uh, vi har en annan animerad Star Wars Forces of uh, Destiny, Is säsong 1 och 2. Mm. Lite Ryan, Ryan Johnsons trilogi, kanske lite förhoppningar där, kanske tankar. Lite av de här uh, anthology filmerna som är yeah. på gay. Uh, även live-action-serien som har varit på gay sedan 2005. Ja, det snack mycket snack uh, Och säga även kanske lite vad vi vill själva säger i framtiden mm. Men uh, vi börjar på episod 8 Vad har du för tankar och förhoppningar? Sluten med som cliffhanger jag är några mig som helst men... <laughs> Jag vet inte var de ska ta det Man har fått lite led lite fram och tillbaka Med tanke på tre Vad är det som händer egentligen? Kommer Ray välja fällsida och så vidare? Ja. Vad som händer? Men eh, sen vet man ju att eh, de är duktiga på klippa. Ja, ja. <laughs> I trailersött. Och det är inte alls som det... kommer med i filmen heller. Så... <laughs> Nej, precis. Så att eh, den här räkande handen som någon ger kanske inte ens är Kylo Ren. Men Nej. Kanske inte ens är till Ray. Nej, precis. Vem vet? Ja, det se. Och sen är det lite tecken på att han kanske skjuter sin egen mamma och så kallar han Leia. så Är det ju lite det som den trailern mm. han spelat till också tycker jag. Ja, det blir drökt. Det blir det verkligen nya Empire. <laughs> ja. Det frågar går den vägen. jag frågar det är ju någon som har klippt ihop uh, de nya trailern sen efter uh, de, den gamla Empire-trailern. Mhm. Mm bara för att visa att det, återigen så har de safet och kört samma igen. Lite raffade men jag känner jag hoppas fan att Ryan Jönsson som ändå har fått nytt förtroende inte har liksom gjort det här. Nej verkligen. Det är ju min stora farhåga liksom, om det skulle ske igen. Mm. För uh, The Force Awakens är ju väldigt lik en New Hope. Ja, absolut. Det, det går ut och uh, Säga något annat. Nej, men uh, jag hoppas att de tar lite egna vägar där. Ja. Det var Blueprint. <laughs> copy paste. <laughs> Även om det är en det. framgångsrecept såklart. Men uh, då får Jerry <laughs> utforska nya marken. <laughs> ja, för den fick kanske... Alltså Force Awakens fick kanske inte tillräckligt med pisk på, för detta. Just för att de ändå gick tillbaka till det gamla och lite mer... Riktiga props istället. Men det blir för, så lyckat, också mm. Inte så mycket CGI, eller hur? Mm. På samma sätt som prequals, original. Nej, är verkligen inte. Givetvis har de mycket CGI-foffor nu. Det ja, <laughs> krävs verkligen. lite förtångt ja. sånt här äventyr. Visst, det går det, Men <laughs> lite onödigt. onödiga kustan, kanske. Ja, verkligen. Ja, men det blir så svårt att säga var du barkar henne. Ja, vi har ingen aning egentligen. Det är <laughs> vi väntar och se Ja. Inte så långt kvar. Och vi kommer den ganska tidigt. Mm. Kan inte vänta. <laughs> så gillar ja. ja. Det är lite dumt att de släpper den på Lucia faktiskt. När man har mm. småbarn. Det gillar jag inte Tack. riktigt. <laughs> I så fall en dag innan eller en dag efter. Mm. Jag hade velat se mer av eh, maskanetta och också. Från ja, Force Awakens. Den lilla... Varsen som påminner mm. lite om Yoda. ja, ja. som J.R. Ja, Ray, Ysabana. Exakt. Exakt. Hon som är en Force-wielder, men ingen Jedi eller Sith. Lite som, uh, jag kan inte uttala honom som Sherwin i Rogue One. I'm, I'm with the Force and the Force is with me. Force is with me. I'm one with the Force, the Force is with me. I'm one with the Force, the Force is with me. I'm one with the Force and the Force is with me. One with the faucet, the faucet with me. Han är ju han, han inte heller en Jedi utan han är bara en Force-wielder som man de kallar det. Mm. Är, är helt ute och cyklar. Force-wielder, Han kan använda kraften. Men om du skulle bli en, en kopia av uh, gamla... Vem, vem blir Yoda då? Det är Luke Skywalker som blir Yoda. <laughs> ja, så han har ju redan en... Han är ju liksom läraren. Så ja, så... Liksom då. Men då känns det mer Obi-Wan Kenobi Lite mer mm. Men den rollen tog väl hans solo lite I förra filmen Ja det är sant, man ska det. dra paralleller Ja Ja alltså spelar spår jag kör Men mm, det blir spännande mm. Can't wait mm. Hoppar över till episode 9 då ja, det är... Där snackar vi om uh, Colin Trevorrow som Trevor. Trevor. <laughs> Vad? 9? Hans efternamn är ju helt omöjligt att uttala. Mm. Regissören bakom Jurassic World. Ja. Han hoppade ju faktiskt av ganska nyligen. Och ersattes av J.J. Abrams. Ja, just det. Som stod för The Force Awakens. Ja. Jag blev lite, lite rädd. Samtidigt som man vet att Abrams är bra. Mm. Jag är lite rädd att han ska göra en ny. <laughs> Return of <laughs> the Jedi, Jedi okay. <laughs> Men sen, ja. vet, sen, vet, sen vet man ju inte för, äh, alltså, De kanske för nu med första filmen Bara för att säger ja, äh, att folk fortfarande vill säga detta det är Liksom är för en ny generation Som ett äh, tryggt Startskott och så. Alltså jag hoppas verkligen det går nytt Men äh, mm. ja, vi får se <laughs> Ja han är ingen fege han kan ju Han kan ju se ut man uh, lust. <laughs> uh, nej, det kan man verkligen säga mm. alltså, ja, Vi utgår från att alla har sett Force Awakens nu, annars får ni stänga av mm. hela kvickt Men uh, att döda av uh, Han Solo är ju ja, det är Ganska jävligt. Mm. Men uh, samtidigt, man vet inte Det kanske var kravet från Harrison Ford också. Han ville ju, ja. <laughs> vill ju dö redan i Episod 5 ja. <laughs> Sen Carrie Fisher skulle ha En stor roll i Filmen mm. Men Hon uh, har blivit utskriven nu mm. De ska inte ens Erseta henne med CGI Nej det är bra kanske Ja faktiskt Det har inte tagit tillräckligt lång tid Nej. Även om filmingen startar 2019 Eller 2018 nu Sommaren mm. Och uh, släppet sen har ju flyttats fram Från maj till december 2019 mm. Men det är ju helt okej okay ja, ja okej, jag Just för att de, de här två filmerna som kommer att gå före nian är ju också julfilmer väl? Det är båda, eller? Jag vet inte. varje Weeks var väl runt jul den också? Jag det känns så. Jag får för mig. Mm. Och Rogue One var också runt julen. Det minns jag för det var ungefär samtidigt som vi släppte de andra två avsnitten från förra säsongen. ja. ja. Men äh, blir detta avslutningen på Skywalker-sagan, som de kallar detta nu? Jag tror att det kommer om 10, elva, 12. också? Nej, men då är det ju... Just de här två har kvar. Att det är liksom avrundar berättelsen. Så berättelsen om Skywalker-äten. Och sen är det slut på den sagan då. Vagar de bryter sig skön nu? Ja, ah, vet fan. Vad tror du? det beror väl kanske lite hur av filmen man säljer. Ja, det finns så många liksom. karaktärer. Man behöver inte klamma sig fast. Ja, det, det är en stor det är ett stort Expanded universum. Universe. Mm. <laughs> så det går att göra annat ju. Mm. Men äh, är det frågan om man vågar släppa Skywalk? Eller? Någon gång måste de göra det. Det kan bli en, alltså, en snygg början eller en snytt slut kanske. Det spelar ingen roll vad karaktären heter Sky och man inte jag ska hoppas på att det kommer nya Ewoks. Avslutade. Oh, okay. Jag säger att det är någon som hoppar in och klipper in. We hey, so what's free. going on here? Ah! <laughs> We so free! Hur oh, <laughs> oh, yeah. yeah. oh, sab oh, sabbar man episode jo, jo, jo, i episode 6? Jo, genom att klippa in Jar Jar Binks och hans Kyns. We We're so free! Ja. Yeah sometimes I feel like we're racing toward this wedding and we're not even enjoying it as much as we could be mm, I see. like in Star Wars <laughs> when Luke much like the two of you wasn't the pilot of his own future but he was a great pilot he used to bullseye womp rats in, in his, his T-16 back home <laughs> I should be marrying you <laughs> Vi går in på animerat då. Mm. Star Wars Rebels. Det är ingen serie du har sett va? Nej. De är inne på fjärde säsongen nu. Och ska bli den sista. Första säsongen utspelar sig fem år innan A New Hope. Och ja, det handlar om ett gäng rebeller. En egen grupp inom rebellerna som utför lite uppdrag och så här. Och ja, det, det är jävligt kul att se... Allt det här gamla liksom De här eh, Riktiga stormtroopers Och eh, allting mm -hmm. Och nu börjar nu På den här sista säsongen Börjar de knyta ihop säcken med Förmodligen Rogue One För både karaktärer och eh, rymdskepp från den här serien Kan synas som påskig I Rogue One också okay. Så det är, det är lite småroligt Ja det är kul Ja mm. Och nu på sista säsongen har de börjat nämna Krennic och de här Death Troopersen mm. som han omgör sig med syns också. Yeah. Så det är lite kul Och äh, lite spoiler alert, äh, Darth Maul överlevde ju. <laughs> mm. right. <laughs> äh, ja, hans demise i, i episode 1 kommer tillbaka i uh, The Clone Wars ju och äh, återvänder faktiskt i Rebels och får faktiskt möta sin barnman Obi-Wan Kenobi mm -hmm. på Tatooine det har varit ett väldigt ruskigt men äh, hårresande moment mm -hmm. det var ja, riktigt nice att se och så den här Two Moons musiken också i bakgrunden mm, ja, mm -hmm. i mumma det så är oh, wow. härligt <laughs> pass. Ja, jag blev lite glans i ögonen när det upptäckte min Sambou. Som satt i så fall nu mig I istället för fyra. <laughs> <ju> Hon <laughs> hatar allt med Star Wars att göra. Nej. Så jag fick lite glädjningar. <laughs> Börjar du gråta ut <laughs> det nu? lite det är bara lite vackert. <laughs> ja fint det so, what Så. Vad vill du göra tonight? Och om du ser Star Wars igen, så är leaving. You don't want to leave You want to see Star Wars. Men det hade varit lite rilligt När kameran avslutas med en liten brygga där Att den tar v typ där mm. Rogue One startar Även om Rogue One är väldigt så här, i början <laughs> Hopp, ja. Den hoppar ju väldigt mycket i början Mm Hej, plötsligt är de på den planeten och följer uh, Cassian ändå. Mm. Sen nästa stund så följer man ju när så och ja. rör, rör till det väldigt mycket. Och drar ner, drar ner lite på mitt betyg och mm. så. det är kanske lite kul om de här karaktärerna kom in lite i serien. Ja, de behöver in. Men vi har den här ganska okända serien också med Star Wars: Forces of Destiny. En 2D-animerad serie faktiskt. Ja. Det har inte hänt sedan 2003 i Star Wars-världen. Med Clone Wars på Cartoon Network. Och ja, den är jag inte ens canon längre. Mm. <laughs> Tack och lov, lite grann också. Naha. Ja. Därför den är lite snygg. <laughs> den var jävligt snygg faktiskt. Fokusera på kvinnorna i franchisen. Mhm. Han du säger den? Ja, jag sätter sett den och ett avsnitt per sången och går två och en så länge Två, tre minuter per avsnitt <laughs> Ja, det är nästan som tre <laughs> Ja, i mellanåt är det nästan som Deleted scenes typ. Mm Mellan... Ja, du hoppar väldigt mycket fram och tillbaka Ja, är fram och tillbaka, fram och tillbaka. Mm. Så det, på ett sätt så är det skönt För då vet du att du behöver inte direkt Ha sett första avsnittet för sig Nästa typ mm. Det är någon gång, det är någon följetong med Ray Mm men ja, det är ju snyggt Att de kan Lyfta upp kvinnorna lite också Ja, ja. Det Har du inte varit så många Åtminstone i trilogin. Nej Ett par stycken på sån här <laughs> Men då måste du vara lite frågan Eftersom du tar har sett Rebels Så måste du vara lite frågan om vem Till exempel Captain Hera och. Ja de är många ansikten, Ja dig från mm. den här serien då. Nej, det var väldigt ja Och nej, det är väl inget jag tar med mig det här. Nej, det är ju, en, barnserie. <laughs> en konstig barnserie egentligen. För mm. det, de fyller egentligen ingen funktion. De, det är ju inte jättemycket karaktärsbyggande. Och... Nej, de hinner inte riktigt det var. <laughs> har anekdoter. Ja, precis. Har, har du en favorit då? <laughs> Eller vad känner man nej, detta, detta är ingenting. Nej, alltså. jag Jag gillar avsnittet uh, som utspelar sig under episod 6, när de har vunnit slaget på en dag. När han sol och kebacke st st st stirrar när uh, ska käka stormtroopers. <laughs> Ja, det skulle det titta. You think we should let them? <laughs> should let them what? Alea! we were just letting the Ewoks cook the enemy. We just got here. Well, were you going to stop them? Of course. Uh, maybe. Mhm. Mm Look, who am I to interfere? vi reda på att Hera från uh, The Phoenix Squadron eller Rebels har överlevt så här länge så att här var kanske kul att värva in henne i den nya trilogin då kanske. Mm. har karaktärer att leka med så. Ja. Eller om hon dött under tiden med mig. Här var kul Det var ändå kul att säga henne. Utöka den kvinnliga en sabon. Mm. Men vad tror du om Ryan Johnsons trilogi då? Astrologi. Ja. Vad, Vad hade du velat säga? För detta ska ju inte handla om de här karaktärerna som vi har sett i Skywalker-sagan, utan det ska vara helt nya karaktärer. Ja, men alltså efter episod 9 då? Det kan vara det, här, det, det är är är. Helt öppet här, det kan vara före, under eller efter. Eller innan. De hittar säkert på pappa så. Här uppmatt, alltså. <laughs> Vad har vi på Ryan Johnson egentligen? Star wars 8. Mm, Okej, okay. du är tidigt säker. Ja. Det kan bli lite tidigt. Då. Ja. Men alltså bra. Han gör Episod 8, sen har han en trilogi som väntar sen. Ja, han har fått så pass stort förtroende att ja, sen ska jag se. få göra en, en egen trilogi. Sen är det väl snack om att han ska plocka in. Han ska göra den första filmen helt själv. Sen är det mm. frågan om han kommer att plocka in någon annan regissör ja. till de andra. Lite som en ny joss Lucas. Ja, när han plockar in Ivan Korsner och Richard Markon. Yes. Vad ja. hade du kunnat tänka dig en trilogi om? <laughs> <är> en Wookiee. <laughs> en Wookie. okay. Nej. IWaken e har redan fått sin chans på att det tar att. Kanske funkar bättre än nu. Varför då? Kanske för uh, bättre CGI och specialeffekter överlag. Ja, det de är när vi inte säger animerade Ewok. Nej, men... Alltså... <laughs> Nej, jag har inte sett de gamla filmerna, men mm. du gillar dem. Ja, de är mysiga. Mm. <laughs> de har sina skavanker, det får man ge dem. Alltså, mm. Det märks att de inte har samma budget som Star Wars film. Detta så. är ju direkt i tv-filmer. Ja. ja, men det är ju... Det är kanske svårt om det ska inte handla om Wicked och de andra evokerna som man har lärt känna ju. men det, det kunde inte vara lite häftigt att säga familjeavventyr <laughs> <laughs> Ja, det vet fan Star Wars Lightsabers <laughs> <laughs> Ja, Disney kan. de har ju en historia va? Mm. Men då lämnar vi det ganska öppet då Ja, jag har ingen idéer om jag litar på Disney <laughs> de är duktiga de jävlarna. Jag kan säkert förvalta Star Wars på ett snyggt sätt. Mm. Vi kommer ju få en Star Wars-film nästa år också. Mm. Oh, Solo. Mm. A Star, Wars yeah, One, A Star Wars Story. Ja, Rogue One och Star Wars Story. Ja, är de här mm. antologifilmerna. Mm. Eh, regi Phil Lord och eh, Christopher Miller. Känd för de här eh, stop-motion-lego-filmerna. Mm. Mm. Relax, everybody. I'm here. Batman! What's up, babe? Batman! What? Oh, sorry, Batman. This is Emmet. Emmet, this is my boyfriend, Batman. I'm Batman. Vad är det de som fick sparken mitt i? Det var en som rök Det är ju inte riktigt hur man på. De blir antingen sparkade eller hoppade av själv. Ja, de var också som fick kickan av Catherine Kennedy. De hade lite meningsskriktigheter. Det kvinnsla lite för mycket. De har sin vision och hon lade sig och... Jag måste kolla vad de har gjort tidigare. Så det är ju lego filmerna storkarna, The starks. Det mm hade -hmm. mer att Cloudy with a Chance of Meatballs, säter två, och så 21 First Jump Street och hoppfälliga andra. Hey my partner, do want to see that brother? When he talking? My Jeff. Så det är väldigt mycket komedi, Spray ja. <laughs> Jag tycker att det är väldigt mycket komedie och kan vara lite barnsligt. Ja, det glittar till det, lite för mycket Ja så det är lite det jag <går> mm. Känner att det kanske mm. har bli. det Bara att det blir Kanske mer åt uh, Family guy <går> <går> <går> Kanske det de siktar på. Lite att paradihållet Testa en Prepare to fire giant boob nipple gun <går> <går> <går> stars så ser de den <går> Det hade, det hade nästan varit jämst ja. Då hade de nu typ blivit förlåtna Varken i Hollywood eller Hos fans Nej det är en känsliga en känslig roll Gå in i. Ja. ja. av Ron Howard Så var det Just det. Tre veckor kvar av inspelningstiden då. Oj, oj. Så ja Frågan är hur mycket som har ändrats och allting ja. Och Howard fick faktiskt förfrågan Och revidera episod 1 Mm -hmm. Har vi gjort Lukas okay. Men han har bara sagt det, You should do it mm. Och det gjorde han så där yeah. <laughs> Men sen är frågan om det hade hjälpt Om Ron Howard hade gjort det Hade det blivit samma film Hade det varit någon ändring Ja, hade han fått säga till om något Det ja. äh, är det som är frågan nu för Det var ju ändå Lukas hjärtebarn ju. Mm. Men äh, rollerna då Alden Aaron Reich mm. som hans solo, unga hans solo, Känner från Hale Caesar. Mm -hmm. right. uh, Jonas uh, Sutamo, nu är jag lite osäker på min fin finska uttalande. Han kommer ju spela Chewbacca som han har gjort tillsammans med Peter Meijo i den senaste filmen, och dom kommande mm. -hmm. Tillsammans med Peter May. Ja, just för att Peter May var dålig under mm. inspelningen av False Awakens. Ja. Så kan hoppa in och göra de här mer rörliga. Ja. <laughs> Så jag tror Peter May har mest varit där som en symbolisk skådespelare typ. Konsult. <laughs> han har nog inte gjort jättemycket av scenorna faktiskt. Mm. Donald Klöver som mm. Lando. Kalvisian, ja. mm. Kan man säga kort i Spider-Man Homecoming. Och kanske spela Simba i den nya Lion King nu också. Ja, jag är svim på kvar äh, verkligen. Lående. Framfattig, community också. Och så håll dig så du kommer att vilja säga denna. Din absoluta favorit, Emilia Clarke. <laughs> därifrån. Jag vet att du har... Crush. Nej, jag är det kommer jag aldrig. Nej. <laughs> Hittat. Jag vet Max, jag känner dig. Ja. Du är igen. Ja, det är jag. Max har ju medel Emilia, allmänhet. Sitt ja. i KISS. Nej, jag ska. Jag bara driver med det. Hollywood Crushes får man ha Max, det har jag också. Jag tycker jag har känt alla mina i alla fall. <laughs> och en av mina Hollywood crushes. Woody Harrison. <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> mycket kärlek i rummet. Så tänkte jag ju. Glover, Clark, mm. Harrison. Det kan jag ju tycka är fel. Mm. Ja, jag tror på det. Absolut. Och så Ron Howard. Han mm. kanske får reda upp det, jag vet inte. Ja, var för mycket talang inblandad för att kunna fugga upp det. <laughs> Hoppas jag. Nej, det är det aldrig. Nej, det finns... Där finns... Mm. Vi skiter i en del exempel. <laughs> Men äh, en ung, han solo. Ja, det är Tunis, Djupt vatten och mm. så vidare. Ja, spännande. Ja, hoppas jag vet om jag. De ja, det hoppas jag verkligen också. För jag vet inte hur stort fan Ron Howard är av Star Wars- jag tror nästan att det är nästan bäst Om de är fans Som att man verkligen liksom yeah. Håller sig till originalet Eller mycket respekt för Originalet rätt och sagt mm. För gillar man inte Star Wars att gå in För att regissera Det blir det lite Pannkaka över det kanske Ja säkert Det finns en viktig grej i Star Wars Det är själen i Star Wars inte yeah. vara intakt Ja yeah. För att, äh, äh, även om jag inte tycker Rogue One var en perfekt film mm. Förutom slutet då det är ju wow. mm. <laughs> What's happening? Det är då man inser att äh, Gareth Edwards som reviserar han, han är ett fan oh. För det, det är Då känner man verkligen att oh, jag, jag tittar på en Star Wars film Ja, verkligen Här ja, för det var ju äh. <laughs> Tänk dig Homer Simpson när han tänker på dåligt. Hamer, hamer, hamer. Nej, <laughs> ja, det var... Uh, I don't yeah. guess it. Really, the only word for it is... <laughs> Frukt att vår kompis lyckades somna under <laughs> den bästa biten. Då. Mm. <laughs> har han sett den? Uh, ja, Nej, det har han sagt. <clears throat> jag hoppas det. <laughs> uh, men flera antologifilmer är på G. Mm. Det är en utan titel just nu Beräknad till 2020 Det vill säga efter Episode 9 mm. uh, Redan 2013 fick Josh Tank kontrakt Till att regissera den här filmen mm. Men uh, Disney valde att Bryta det kontrakt efter uh, Fantastic Four Ouch, gjorde han den? Yeah. Ja yeah. Eller Fan Four Stick Som den kallas <laughs> Ja, den var ju inte hylla om man säger så. Alltså. Nej. Han försökte. <laughs> Men det gick inte så bra. Jag... Frågan är om man ska skylla på han eller om det är en svag story med svaga karaktärer. Alltså, så, så. Svag inte. team <laughs> <Ska> man... <laughs> Diplomatisk. <laughs> Det har inget bekräftat angående handlingen. Men mm. det är ett litet rykte om Boba Fett. Jaha, mm. yeah, the giant chickens Boba Fett! Ja, kan jag kan tänka mig. Det första jag tänkte på. Ytterligare en solfilm. Ja. Och det har ju ryktat om att han ska ha överlevt The Salach Pitt. <här> <här> ja, det gör de, men de löser i uh, fiktig form. Härifrån. Harrys för väl någon fan mm. fiction någon fan kortfilm där han överlever men ja jag vet inte fan. Ja, antot sig helt klart. Det är expanded universe. Var, ja, precis. Sättningsformel eller vad, den var. Ja. Så det kan ju vara en tillbakablick innan episode 6. Då. Mm. Det är rätt sjukt att han ändå fick ha fått en sån status som man har. Ja, nästan urimligt. Lexax Lexax som är en täckare En bortklippt karaktär från episod 4. Mm. Med mig väldigt lite i både episod 5 och 6. Jag fattar inte ja, det är ju <laughs> <laughs> Han är ganska värdelös i episod 6 så <laughs> Jaja, Den bara skugga av sitt gamla coola jag på sätt att man åker på strike, Ja, men annars då uh, Johan McGregor har ju uttryckt intresse av att repressera Obi-Wan Kenobi. Ja. Nu fortsätter in där när han har lämnat över. De uh, du och ugglar i öknen. Eller? Ja. <laughs> ja, det var. jag. Jag har sagt att inte en uh, uh, live-action-version på den här stora kampen mot Darth Maul. Mm. Ja, det har jag har ju redan sett episodet egentligen så det behövs ju inte. Nej, nah. men något skugg. Hitta pälsan. Och samtidigt, jag uh, och en kanobi i uh, Rebels är ganska gamla också. Så mm. Ja. Jag tror det Tomerah Morrison är ju också sugen på att en klon. Mm. Är -hmm. ja, det. Captain Rex till exempel. Och Samuel Jackson insisterar att Mace Window överlevde <laughs> det här fanen. Så han, han vill också återvända. Han är inte fan. Det vet vi ju. <laughs> Jag gillar Mace Window alltså. Ja. Det har varit kul att säga och han överlevar faktiskt. Ja. Uh. Och blivit, blivit lite så här bitter som bara Jackson kan spela. <laughs> <laughs> This <boy> is over. Vad <laughs> vill uh, fans säga? då? De vill säga uh, en uh, film om Ahsoka Tano. Om du känner till henne. Uh. Ja, Eller måste du se henne i den här animeraren. Yeah, okay. mm. Kom in i... Uh, Clone Wars-filmen som Padawan till Anakin Skywalker mm. som har, har en ganska stor roll i äh, Clone Wars serien också sen mm. okay. visar sig att hon hoppar av Jedi-akademin innan Order 66 hon och allt okay. det här ju mm. kommer tillbaka i Rebels och får faktiskt möta sin gamla mästare där Mm. Fast i annan då, då givetvis. Uh. Varvedar. Revenge is not the Jedi way. I am no Jedi. Så so, Rosario Dawson har uh, uttryckt intresse för att spela okay. en live action version på Ahsoka 10. Då. Mm. Kan ju funka för en intressant karaktär. Absolut. Och 2015 pitchade faktiskt Gilermo del Toro lite idéer mm. med Lucasfilm. Och med en film med Jebba de Hut. Han hade säkert kunnat göra något med det. är mörkt och groteskt. <laughs> <laughs> ja, det passar han på det sättet. Ja, ja absolut. absolut. <laughs> jobbat the the college jeers. Jabba the Hutt, the <laughs> beachy-winky. <laughs> Raja nabadoa, gola walkie nipple-pinchy. Då kommer vi till den här live-action-serien. Mm. Som de har jobbat på i olika versioner sedan 2005. Och yeah. någon tidpunkt så har de tänkt sig uh, den kriminella och politiska maktspelet. Mm kursant, då antar jag. Innan episod 4. Och då skulle den heta Star Wars Underworld. Okej. Okay. <laughs> <laughs> men uh, ja, jag vet inte hur uh, mycket den är på tapeten längre. Eller om de har ändrat helt. Men tror alltså, jag är faktiskt jävligt skeptisk på om det skulle funka med en live action. Alltså typ Vita Huset. Fast Star Wars tappade uh, Ja, men... Uh, <clears throat> Men tro, tror du att en live-action-serie av Star Wars skulle funka? Jag tror inte. Det skulle bli ganska kost, kostsamt i alla fall. Ja, det är ju. Visst, vi har sett det innan, men jag, jag är väldigt skeptisk. På att det inte skulle fungera i tv-format. Ja, det funkar helt okej okay med animerat, ju men. Ja, som alltså är rätt människor bakom sig att det ska kunna göra något. Ja, jag är väldigt skeptisk. Jag tycker att det, det blir en lättare med animerat. Och så jag kanske skälat sig till filmer. Är det är väldigt filmiga filmer. Ja. <laughs> det är kanske det perfekta formatet. Ja. För jag veta att både, framförallt Clone Wars, den kunde de kortat ner ganska rätt. Det blev sex säsonger ju, men mm. det är vissa avsnitt man bara känner pointless. Mm. Lite utfyllda kan man säga. Okay. Bara för att de skulle ha sådär 20 avsnitt per okay. säsongen och sånt där. Mm. Så det hade kanske räckt med mellan 10-15 stycken. Mm. 12-13 kanske. För att ändå lyckas hålla det intressant och så är det ändå ganska kort. Jag, vet fan alltså. jag, jag, jag, jag är inte jätteförtjust på den här idén. Men jag kan ha fel. Jag hoppas jag har fel för jag gillar Star Wars. <laughs> ja, det är jag gör vi. Jag vill se vad de hittar på. I'm bored. If you're bored, you should go see Star Wars. <laughs> Men vad skulle du kunna tänka dig säga? Vad vill du säga? Vad, vad skulle du vilja säga mer av? Lära dig mer om? Alltså jag vet inte riktigt specifikt men alltså det finns hur mycket som helst han kan gräva i. Vi mm. har verkligen byggt upp ett rikt universum. Ja. Och ja. så länge det är en som håller i trådarna så bara jobba på. Jag kommer att kolla. <laughs> Du kolla vad det egentligen blir för någonting. Ja, yeah. minst en gång. <laughs> Okej. Okay. Jag skulle vilja säga The Old Republic. Mm -hmm. Möjligtvis en trilogi där Ryan Rian Johnson hade varit häftigt. Ja. Yeah. Där är ju spel som utspelar sig allt från 25 till 5000 år innan episod ett eller fyra mm. jag vet, på. Men eh, det finns en hel del Intressanta karaktärer i de här spelen Som de hade kunnat bygga lite på mm. Eller ta inspiration av Möjligtvis ja. Ja. Så det är absolut Kan man tänka sig Säg de här gamla Sith Lords När det var väldigt många Jedi och Sith Som krigade mot varandra Ja, det är jag sagt. Mytologi och historia. Det hade varit jävligt häftigt att säga. Ja. Väldigt mycket lightsabers. Jum, jum, jum. <här> Bländande mycket. Dum, bum. Ja. Ja. Sen har jag kunnat tänka mig en till äh, animerad serie som äh, bygger om bryggan mellan äh, episod 6 och 7. Mm. Vad som händer däremellan. Alltså, Varför Kylo Ren blir som man blir. Och, ja. Lux Luke Skywalker gör med sin skola och... ja. Vad driver honom till Exil <laughs> ja lite så... Om vi inte får reda, för att reda på det I filmerna men... ja, det är Där kan där, jag tycka Animerat funkar bra för då kan man Stoppa in Leia Och ha Han utan att behöva Använda Fishers röst mm. Nödvändigtvis Utan bara använda någon som Låter tillräckligt nära för att man ska Köpa det Ja precis och Luke, eller Mark Hamill som han heter på riktigt. Han är ju röstskådis. Mm. Framförallt nu. Det är typ det han lever på. Det är så pass. <laughs> <laughs> Jag ska få fram hans uh, tolkning av jokern och Luke Skywalker. <laughs> Men det är lite det jag skulle säga well. En brygga där emellan mm. Det här har varit häftigt ja, Och sold republic Du kör kört på det Med det sagt <laughs> <laughs> Med det så tackar vi för oss Ja. Grog vi återkommer förmodligen med ett chansbycket äh, i biomörkret med episod 8. Uh Huruvida. Last nu? Jedi. Kommer kanske innan eller efter nästa avsnitt. Mm. Tack för oss. Tack för oss. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, du kan mejla oss på podcast.snabbelår.fimtropolis.se Du kan även hitta oss på filmtropolis.se eller på Facebook. Och som vanligt, gå inte tevisse i biomarkret!